П'ятеро мужніх вождів очолили рать Беотійську, Аркесілай, Пенелей, Енор і Клоній з Леїтом. Ішли з ними ті, що в Гірії жили та в Ліді Скелястії, в Схені та Сколі, в багатім на пагрубий ліс Етеоні, в Граї та Спеї також в Мікалесі широкорівняннім ті, що навколо і Лесія, Гарми жили, та Ерітри, що Елеон, Окалею і також Петеон заселяли, Гілу, а ще й Медеон, це гарно збудоване місто, копи Евтресу і голубами уславлену Тізбу, що в Коронеї жили, і Аліарті травою багатім, ті, що Глісант заселяли, і ті, що пройшли із Платеї, і що в Гіпофівах жили у гарно збудованім місті та у священнім Онхесті, де вславлений гай Посейдона, і ті, що з Мідеї прийшли і виноградом багатої Арни, і ті, що в Нісі божистій жили, в Антедоні далекім. З ними прийшло п'ятдесят кораблів мореплавних, і в кожнім юних дужих бійців беотійських сто двадцять сиділо. Тих, що жили в Аспедоні, в Мінейськім жили Орхомені, вів Аскалаф за собою і Алмен, синове Арея, в батьківськім Актора домі, їх Астіоха родила. Дівчина та соромлива Наверх до своєї світлиці Вийшла, і могутній арей Перебув там із нею таємно. Тридцять за ними тоді кораблів Припливло крутобоких. Схедії із епістрофом Діти високого духом Іфіта, Сина Навбола, Ішли на чолі фокеїв численних, що Паріс населяють і край пітона скелястий, крісу божисту й давліду, і тих, що живуть в панопеї, а не мореї, і тих, що оселі їх круг поля, тих, що уздовж святої кефісу ріки проживають, тих, що в лілеї живуть при світлих кефісу джерелах. Сорок з собою вони кораблів привели чорнобоких, двоє вождів цих, у лави струнки шикували фокеїв, з лівого боку беотян, готуючий військо до бою. Локри мали вождем Ойлеїда, швидкого еанта. Менший на зріст видававсь він от телемоніда еанта. Менший багато, такий невеличкий, в броні полотняній. А на списах перевищив панелінів він і ахею. Вів племена він, що кінос опунт, каліар заселяли, беси, понизя і скарфу, і Авгеї долини принадні, тарфу і троній, і багрія бистрого всі узбережя. Сорок з собою вони кораблів привели чорнобоких, локрів що проти Евбеї, священої їхнього селі. Ішли із Евбеї. Абанти, що запалом дихали дужим, ті, що з Халкіди й багатої на виноград гістієї, З та що біля моря, із дія високого міста, і з Еретреї, і ті, що у стірі живуть та в карісті, всіх за собою їх вів Елефенор Ареєва Парость, син Халкодонта. Начальник відважних душею абантів. Бистрі були ті абанти із косами довгами ззаду, Вої палки, що ударом з ясинових, Жадали панцирів мідну броню розбивати На грудях ворожих. Сорок з собою вони кораблів привели чорнобоких».